Гарріс, цикл Ганнібал, лектор, книга перша, червоний дракон. П'ятдесята. Ранковий вітер був теплим і вологим. Гнав клаптики хмар понад почорнілими димовими трубами, де колись стояв будинок до Ларгайда. Низько над полями столився димок. На вугілля впали кілька крапель дощу і вибухнули маленькими клубами пари і попелу. Неподалік стояв пожежний автомобіль із увімкненою блимавкою. С. Ф. голова відділу вибухівки ФБР. Стояв із Гремом з навітреного боку руйновище і проливав каву з термоса. Ейнсвард зіщулився, коли місцевий пожежно-технічний експерт почав розгрібати попіл граблями. «Слава Богу, що їм не заспекотно туди лізти!» – сказав він краєм рота. Із представниками місцевої влади Ейнсвард поводився по-обачному привітно. Із Гремом він міг говорити відверто. «Чорт, доведеться протовплюватися. Тут, бляха, справжня індича ферма щиниться. Щойно спецпредставники і констеблі доїдять свої млинці і посеруть, а тоді злетяться сюди на допомогу. Індиками в США часто називають дурнів чи невмілих працівників. Поки з Вашингтона не приїхав улюблений підривний фургон Ейнсварта, голові довелося обходитися тим, що він привіз із собою літаком. Він дістав із багажника патрульної машини вицвілу брезентову сумку, якою користуються морські піхотинці, і розпакував свою білизну з Номексу – легке термостійке волокно, азбестові черевики, і робу. Віле, можеш описати мені вибух? Яскраве світло спалахнуло і згасло. Потім потемніло внизу. Купа всього злетіло в повітря. Віконні рами, пласки шматки покрівлі на всій біч летіли уламки і падали в полях. Ще була ударна хвиля. Потім здійнявся вітер. Дмухнув від будинку, потім навспак. Здавалося, що він мало не загасив усе полум'я. Вогонь добре палав, коли стався вибух? Так, уже виривався крізь дах і вікна нагорі і унизу. Дерева горіли. Ейнсворт поставив двох місцевих пожежників чатувати зі шлангом а третій в азбестовому костюмі влаштувався поруч із лебідкою, на випадок, як на начальника щось упаде. Він розчистив східці до підвалу, що тепер стояли просто неба, і спустився в хитро сплетіння почорнілих брусів. Лишатися там він міг усього по кілька хвилин. Зробив вісім ходок. Усі його зусилля окупилися єдиним розплющеним і розірваним шматком металу, якому він проте дуже зарадів. Із розпашилим обличчям і мокрий від поту Ейнсворд видерся зі свого азбестового строю і присів на підніжок пожежного автомобіля, накинувши на плечі плащ пожежника-рятувальника. Він виклав на землю шматок металу і здув з нього попіл. «Динаміт!» – сказав він Грему. «Поглянь сюди. Бачиш на металі візерунок у формі папороті? Ця штука за розміром підходить до скрині чи бокса для інструментів. Певно так і є». Динаміт лежав у боксі, і вибухнув він не в підвалі. Як на мене, радше на першому поверсі. Бачиш, он там дерево перерізало, коли в стовбур влучила мармурова стільниця, її відкинуло вбік. Динаміт зберігався в чомусь такому, що вогонь до нього не одразу дістався. Як щодо останків, їх, певно, буде небагато, та завжди щось лишається. Доведеться чимало попросіювати. Ми його знайдемо. Передам його тобі в пакетику. Невдовзі після світанку подіяло заспокійливе. І Греба Маклейн заснула в палаті шпиталю Депола. Вона наполягла, щоб біля ліжка постійно сиділа жінка-поліцейський. ранок вона кілька разів прокидалася і тягнулася до руки поліціянтки. Коли Греба попросила поснідати, їжу приніс Грем. Який стиль спілкування обрати? Інколи потерпілим легше, коли бесіда безособова. Проте з Ребою Маклейн це, певно, не спрацює. Грем представився. «Ви його знаєте?» – спитала Реба в поліціянтки. Грем передав їй посвідчення, але воно не знадобилося. «Я знаю, що це представник федеральних правоохоронних органів, міс Маклейн». І вона все йому розповіла. Усе про той час, що провела з Френсісом Доларгайдом. У Реби боліло горло, і вона часто замовкала, аби посмоктати подрібненого льоду. Грем ставив їй неприємні питання, і вона викладала всі подробиці. Раз вона замахала рукою, аби він вийшов із палати, поки поліціянтка тримала тазик, куди вивергався її сніданок. Коли Грем повернувся, обличчя в Реби було бліде і вичищене до близьку. Він поставив останнє питання і згорнув свій блокнот. Я не стану вас знову мучити, пообіцяв він. Проте хотів би ще раз вас навідати. Просто щоб привітатися і дізнатися, як ваші справи. Ще пак, як можна встояти проти такої красуні? Тоді він уперше побачив її сльози і збагнув, що гризе ребу. Офіцере, ви не залишите нас на хвильку, попросив Грем і взяв ребу за руку. Послухайте мене. У Доларгайда було вдосталь відхилень, але з вами все гаразд. Ви самі казали, що з вами він був добрим і чуйним. І я в це вірю. Ви розкрили в ньому ці якості. Він же не зміг вас убити і не зміг дивитися, як ви помираєте. Люди, які спеціалізуються на таких випадках, казали, що він намагався зупинитися. Чому? Тому що ви йому допомогли. І цим, певно, врятували кілька життів. Ви привернули не чудовисько. Ви привернули чоловіка, яким правило чудовисько. Дівчинко, з тобою все гаразд. А якщо думатимеш інакше, то перетворишся на лимішку. За день чи два я тебе навідаю, бо в мене перед очима самі копи, і треба ж чимось себе побавити. Тож наступного разу проведи до ладу свою зачіску. Гаразд? Реба закивала головою і указала йому на двері. Може, вона злегка всміхнулася, та Грем був непевен. Грем зателефонував Моллі зі штабу ФБР у сент луїсі Слухавку взяв дідусь Віллі. «Це Вілл Грем, мамцю!» – мовив він набік. «Вітаю, містер Грем!» Бабуся і дідусь Віллі зверталися до нього винятково, як до містера Грема. «Мамця казала, що він себе вбив. Дивилась що у донах'ю, коли його вирвали випуском новин». Ото пощастило. Стільки зусиль вам зекономив. Та й нам, платникам податків, зекономив грошики на пошуки. То він справді був білий? Так, сер, блондин. Схожий на скандинава. Бабуся і дідусь Віллі мали скандинавські коріння. Можу я поговорити з Моллі? То ти тепер повертаєшся до Флориди? Уже незабаром. А де Моллі? Мамцю, він хоче з Моллі поговорити. Вона у ванні, містер Егрем. Мій онук знову снідає. Попобігав по свіжому повітрі. Бачили б ви, як ця кузька їсть? Він тут уже фунтів десять набрав. Ось вона йде. Алло. Привіт, красуне. Добрі новини, ж? Здається, так. Я тоді була в саду. Мамамця вийшла і розказала все, як побачила в новинах. А ти коли дізнався? Сьогодні пізно вночі. Чого не зателефонував мені? Подумав, що мамам спить. Ні, вона телешоу дивилась. У мене слів нема, вілле. Я така рада, що тобі не довелося його брати. Я тут іще побуду трохи. Чотири-п'ять днів? Не знаю. Може, не так довго. Хочу тебе побачити, мала. Я б теж хотіла тебе побачити, коли ти закінчиш усі свої нагальні справи. Сьогодні середа. До п'ятниці вже маю... Вілла, мамамця запросила дядьків і дядин Віллі. Вони приїжджають із Сіетла наступного тижня і... біса мамамцю. І що це бляха за прізвисько таке? Коли Віллі був малим, то не міг вимовити. Їдь зі мною додому. Вілла, я на тебе чекала. Вони так рідко бачать Віллі кілька днів... То приїзди сама. Залиш там Віллі, і наступного тижня твоя екс-свекруха посадить його на літак. Знаєш що, заїдьмо в Новий Орлеан. Там є одне місце, називається... Не думаю, Вілла. Я тут влаштувалася на роботу, на півставки всього, у міській ковбойській крамниці. Тож треба їх завчасно попередити. У чому річ, Моллі? Ні в чому. Ні в чому. Я так засмутилася, Вілла. Ти ж знаєш, що коли помер батько Віллі, я теж приїхала сюди. Вона завжди казала «батько Віллі». Наче вони розмовляли телефоном на роботі. Ніколи не називала його на ім'я. І ми тут усі зібралися, продовжувала Моллі. І я сама зібралася в кулак і заспокоїлася. І зараз я теж заспокоїлася і... Невеличка відмінність. Я не помер. Не кажи так. Як? Що мені не казати? Ти сердишся. Грем намить заплющив очі. Ало, я не серджусь, Моллі. Роби, як хочеш. Я тобі зателефоную, коли тут усе втрасеться. Ти й сам міг би сюди приїхати, не думаю. Чому б ні? Місця тут удосталь. Мамамця, Моллі, вони мене не люблять, і ти сама розумієш чому. Щоразу, як вони на мене дивляться, то згадують. Це несправедливо і неправда. Грем дуже втомився. Окей, вони пустобрехи, і мене від них нудить. Як тобі така правда? Не кажи цього. Їм потрібен малий. Ти їм, мабуть, теж подобаєшся. Певно так і є, якщо вони взагалі про це замислюються. Але їм потрібен малий, тож вони приймають і тебе. Я їм не потрібен, і чхати я на це хотів. Мені потрібна ти у Флориді. І Віллі теж, коли він удосталь побавиться з тимпоні. Іди поспи і тобі покращає. Не думаю. Слухай, я тобі зателефоную, як дещо тут з'ясую. Гаразд. Моллі повісила слухавку. От лайно, сказав Грем. Мав п'яче лайно. Кроуфорд просунув голову у двері. Мені почулося, чи ти сказав мав п'яче лайно? Не почулося. Не кисни. Ейсфорд телефонував зі згарища Дещо для тебе має. Сказав, що нам треба самим приїхати, бо місцеві чинять йому перешкоди. 51 Коли Грем і Кроуфорд прибули до Чорного руйновища, де колись стояв будинок до Ларгайда, Ейнсфорд обережно пересипав попіл у чисті бляшанки з під фарби. Він був вимазаний у сажі, а під вухом пишнів великий пухир. Унизу в підвалі працював спеціальний агент Яновіць із вибухового відділу. Біля запелюженого олдсмобіля на алеї тинявся високий мішкуватий чоловік. Він перехопив Кроуфорда і Грема, коли ті вийшли на подвір'я. «Ви Кроуфорд? Саме так. Мене звати Роберт Л. Дулані. Я судмедексперт, і це моя юрисдикція». Він показав їм візитівку, на якій було написано Голосуйте за Роберта Л. Дулані. Кроуфорд перечекав. Ваші люди знайшли якісь речдоки і мусили одразу передати їх мені. Я вже майже годину чекаю. Вибачте за незручності, містер Дулані. Вони діють за моїми вказівками. Чому б вам не присісти до себе в машину, і я з усім розберуся? Дулані пішов слідом за ними. Кроуфорд розвернувся. «Перепрошую, містер Радулані, сядьте в свою машину!» Завідувач відділу Ейнсвард шкірився, світив білими зубами на почорнілому обличчі. Він цілий ранок просіював попіл. «Як голова відділу вибухівки, я з превеликим задоволенням...» «Дорочі ж ближніх, це ми знаємо», – сказав Яновіць, вибираючись із чорної хащі підвалу. «Мовчати, Салагу Яновіць, краще принеси наші знахідки». Він кинув Яновіць у ключі від автівки. Яновіць дістав із багажника федерального седана довгу картонну коробку. До дна коробки була дротами прикручена рушниця з обгорілим прикладом і дулами, покрученими від жару. У меншій коробці лежав почорнілий автоматичний пістолет. «Пістолету більше пощастило», – сказав Ейнсворт. «Може, у відділі балістики вийде виявити якийсь збіг?» «Яновіць, де решта?» Ейнсвард узяв з його рук три пластикові пакети на застіпці. «До мене бігом руш, Греме!» Усмішка на мить зникла з обличчя Ейнсварда. То було схоже на мисливський ритуал, коли чолоновачка вимазують кров'ю. «Нічогенькі артефакти, колего!» – сказав Ейнсвард і вклав пакети Грему в руки. В одному пакеті лежав обгорілий уламок стегнової кістки п'ять дюймів завдовжки і голівка стегна у другому – наручний годинник, у третьому – зуби. Щелепа була чорна, розламана і взагалі збереглася тільки половина, але на тій половині виднівся конусоподібний випнутий різаць. Грем відчув, що має щось сказати. «Дякую, дуже дякую». У голові трохи запамарочилось, і Грем розслабився. «Музейний експонат!» – говорив Ейнсворд. Доведеться передати його тому індику, а то ж Джеку. Так, але в команді сент луїського судмедексперта також є професіонали. Вони візьмуть справу у свої руки, її зроблять гарні відбитки. Обійдемося ними. Кроуфорд і решта згуртувались із судмедекспертом біля його автівки. Грем лишився сам на сам із будинком. Прислухався до вітру в димових трубах. Сподівався, що Блум також сюди приїде, коли одужає. Певно, приїде таки. Грему хотілося пізнати Доларгайда. Хотілося з'ясувати, що тут відбувалося, що призвело до появи дракона. Але наразі було вдосталь. На вершечок пічної труби сіла пташка-пересмішник і засвистіла. Грем свиснув у відповідь. Він повертався додому. 52. Грем усміхнувся, відчувши, як потужний реактивний двигун запустив його в небо. Геть від Сент-Луїса. Літак перетнув дорогу сонцю і поперемував на південний схід. Нарешті додому. Там уже чекатимуть Моллі і Віллі. «Давай не будемо клеїти дурня. Хто там за що вибачається? Я приїду по тебе в марафон, малий», – сказала вона телефоном. Він сподівався, що з часом пам'ятатиме тільки нечисленні приємні моменти. Задоволення від роботи з людьми, які дуже віддані своїй справі і умінням. Він гадав, що такі миті можна знайти будь-де, якщо знати, на що дивишся. Дякувати Глойду Бауману і Беверлі Кац було б безстеремонно. Тож він просто передав їм телефоном, що був радий знову з ними співпрацювати. Дещо його трохи непокоїло. Те, як він почувався, коли Кроуфорд відірвався від телефона в Чикаго і сказав «Це Гейтвей. Певно, то був найбільш інтенсивний і неконтрольований вибух радості в його житті. І від усвідомлення того, що цей найщасливіший момент відбувся в місті Чикаго, в задушливій кімнаті для пересяжних, йому ставало не по собі, бо він знав іще до того, як дізнався. Грем не розповідав про свої почуття Лойду Бауману. Бо потреби не було. Знаєш, коли справдилася теорема Піфагора, він на радощах пожертвував своїй музі сотню биків, сказав Бауман. Що може бути кращим, правда? Не відповідай. Задоволення триває довше, якщо про нього не базікати. Грем наближався до Моллі і домівки, і йому уривався терпець. У Майамі довелося йти на бетонований майданчик перед ангаром, аби сісти на тітку Лулу. Старий Дуглас Дісі-3, що літав до марафона. Йому подобався Дісі-3. Сьогодні йому все подобалося. Тітку Лулу збудували, коли Грему було п'ять років, і її крила завжди були брудні від мастила, що видувалося з двигунів. Грем повністю на неї покладався. Він біг до неї так, наче вона приземлилася в джунглях, щоб підібрати і порятувати його. У селищі Ісламорада саме загоралися вогні, коли за вікном літака показався знайомий острів. Грем і досі бачив пінисті білі хвилі на узбережжі Атлантики. За лічені хвилини вони сіли в марафоні. Він почувався саме так, як і того дня, коли вперше прибув до марафона. Тоді він також прилетів на борту тітки Лули. І після того часто ходив на литовище в сутінках, аби подивитися, як вона заходить на посадку. Упевнено і повільно як опускаються закрилки, як у соплах миготить вогонь, а пасажири сидять цілі-цілісінькі за сяйними ілюмінаторами. За відльотами теж було цікаво спостерігати, але коли старий літак описував свою широку дугу і прямував на північ, Грему завжди ставало сумно і порожньо, а в повітрі зависали гіркі прощання. І він постановив дивитися лише на прибуття і вітання. То було ще до Моллі. Востаннє крехнувши, літак зарулив на бетонований майданчик. Грем побачив Моллі і Віллі. Вони стояли за парканом під прожекторами. Віллі, мов, у землю вріс перед своєю мамою. Він не рушив з місця, поки Грем до них не підійшов. Тільки тоді він почов гав поруч, роздивляючись усе, що становило інтерес. За це його Грем і любив. Моллі була одного зросту з Гремом. П'ять футів, десять дюймів. 178 сантиметрів. Привселюдні поцілунки в порівень приносять особливе задоволення. Певно тому, що в рівні з коханими зазвичай цілуються в ліжку. Віллі зголосився понести його валізу. Натомість Грем віддав йому чохол з костюмом. І ось вони вже їдуть додому на шугар ловкі. Моллі за кермом, а Грем пізнає дорогою обриси, що виринають у світлі фар, і додумує решту. На подвір'ї Віл прочинив дверця та автівки і почув море. Віллі пішов у будинок, несучи чухол над головою. Низ чохла хльостав його по литках. Грем стояв у своєму подвір'ї і машинально відмахувався від москітів, що сідали на обличчя. Моллі торкнулася його щоки. — Що тобі зараз потрібно? Так це зайти в будинок. Перш ніж тебе з'їдять живцем. Він кивнув. В очах стояли сльози. Моллі перечекала ще трошки, нахилила голову і уважно подивилася на грема, граючи бровами. Мартіні станкерей, стейки, обійми і усяке таке. Прошу сюди, а також рахунки за електроенергією, воду і довгі розмови з моєю дитиною, додала вона вже краєм рота. 53 Грем і Моллі дуже хотіли, щоб між ними все було по-старому, щоб життя спливало так, як і раніше. Коли вони побачили, що все змінилося, то це невимовне знання оселилося непроханим гостем у їхньому будинку. Взаємні запевняння, якими вони обмінювалися в темряві юдень, немов проходили крізь призму і не влучали в ціль. Моллі ще ніколи не була такою гарною в очах Грема. Він насолоджувався її незумисною грацією з болісної відстані. Вона намагалася добре до нього ставитися, але побувавши в Орегоні, розбудила мертвих. Віллі це відчував і спілкувався з Гремом відсторонено і ввічливо до сказу. Прийшов лист від Кроуфорда. Моллі принесла його в стосі кореспонденції і нічого не сказала. У листі була фотографія родини Шерманів, віддрукована з кіноплівки. Згоріло не все, як пояснив Крофорд у записці. У результаті обшуку полів навколо будинку виявили цю картку та ще кілька речей, які вибухом віднесло від пожежі. «Певно, ці люди були черговим пунктом у його програмі», – писав Крофорд. «Тепер вони в безпеці. Я подумав, що тобі варто про це знати». Грем показав світлину Моллі. «Бачиш? Ось чому», – сказав він. Ось для чого це було потрібно. Знаю, відповіла вона. Я розумію, справді. Під місяцем шугали луфарі. Моллі збирала вечері, і вони рибалили і розкладали багаття. Але нічого не допомагало. Дідусь і мамамця Віллі надіслали онуку фотографію його поні, і хлопчик почепив її на стіні у своїй кімнаті. П'ятий день удома був останнім вихідним перед тим, як Грем і Моллі мали повернутися на роботу в марафоні. Вони рибалили в прибої, пройшовши чверть милі вигнутим пляжем до місця, де їм колись щастило. Грем вирішив поговорити з ними обома разом. Експедиція розпочалася не дуже вдало. Віллі показово відклав вудку, яку операдив для нього Грем, і взяв із собою нове серфове вудлище яке відправив йому дідусь. Три години вони рибалили в тиші. Грем кілька разів розтоляв рота, щоб почати розмову, але не наважувався. Він утомився від того, що його не люблять. Грем упіймав чотирьох луціанів на принаду з морських бліг. Віллі нічого не піймав. Він закидав штучну приману рапалу на трьох потрійних гачках, що подарував йому дідусь. Рибалив похабцем. Раз у раз закидав вудку і зарано її виймав, поки обличчя не розпашилося, а футболка не прилипла до спини. Грем зайшов у воду, набрав жменю піску, який прибило хвилею, і повернувся з двома морськими блохами, що махали лапками зі своїх мушель. «Не хочеш оце спробувати, партнере?» Він подав Віллі одну морську блоху. «Я ловитиму на рапалу. Вона належала моєму дідусеві. Ти про це знав?» «Ні», – сказав Грем і глянув на Моллі. Вона обхопила руками коліна і подивилася вдалечінь на птаха-фрегата, що ширяв у небі. Моллі підвелася та обтрусила пісок. «Піду, зроблю бутербродів», – сказала вона. Коли Моллі пішла, Грем відчув потребу поговорити з хлопцем наодинці. Але ні. Віллі почуватиметься так само, як і його мати. Краще зачекати, поки вони зберуться всі разом коли повернеться Моллі. Цього разу вже напевно. Моллі недовго була вдома і прийшла без сендвічів, швидко крокуючи утрамбованим понад прибоєм піском. Джек Кроуфорд телефонує. «Я сказала, ти з ним потім зв'яжешся, але він наполіг, що це терміново», сказала вона, роздивляючись свої нігті. «Тож поспіши». Кров пролила Гремові до лиця. Він увіткнув кінець вудки в пісок і побрів до пасма Так було швидше, ніж йти пляжем, якщо, звісно, нема улову, що заплутається в чагарнику. Вітер доніс до грема тихе скрекотання, і, побоюючись гримучника, він оглянув землю під ногами і лише тоді зайшов у зарості ялівцю. Побачив попід кущами чаровики. Потім блиск лінц і одяг хаки, що стрімко рвонув у гору. Він зазирнув у жовті очі Френсіса Доларгайда, і страх запустив у його серці навіжені молоточки. Клацання засувки магазина. Здіймається дуло автоматичного пістолета. Грем відбив його ногою. Влучив саме тоді, як зі ствола на яскраве сонце вирвалася блідо-жовта квітка і пістолет полетів у чагарник. Грем повалився на спину. З лівого боку грудей щось запекло і він сповз головою вперед із дюни на пляж. Доларгайт високо підстрибнув, приземлився обома ногами на живіт Грема і дістав ножа, не звертаючи уваги на далекий вереск при воді. Він пригнітив Грема колінами до землі, високо здійняв ніж і, крекнувши, завдав удару. Трохи промахнувся, і лезо не влучило в око, проте зі скреготом заглибилось у щоку. Доларгайд хитнувся вперед і всією вагою тіла навалився на ніж, аби чим глибше занурити його в голову Грема. Свиснула вудка. Це Моллі з силою ударила нею в обличчя Доларгайда. Великий гачок рапала міцно засів у щоці. Котушка вискнула і ліска розмоталася, коли жінка замахнулася вдруге. Доларгайд загарчав, Після першого удару вхопився за обличчя. І потрійний гачок уп'явся ще в його долоню. Одна рука лишалася вільною, друга щепилася зі щокою. Він витягнув із Грема ніж і побіг за жінкою. Грем перекотився на живіт, став на коліна, потім на ноги. І, виречивши очі і захлинаючись власною кров'ю, побіг від Доларгайда. Тікав і тікав, доки не повалився на землю. Моллі мчала до дюн. Попереду неї Віллі. За ними слідом Доларгайт, що волік за собою вудку. Вона зачепилася за кущ і зупинила його на бігу. Доларгайт завив і тільки тоді додумався перерізати волосінь. «Біжи, дитинко! Біжи! Біжи, дитинко! Не озирайся!» Задихаючись, кричала Моллі. Ноги в неї були довгі, і вона штовхала хлопчика поперед себе. Прислухаючись до тріскоту, що все наближався до них крізь кущі. Вони випереджали його на сто ярдів, коли вибігли запас мадюн, і відстань скоротилася до 70 ярдів, коли вони дісталися будинку. Сто ярдів 90 метрів, 70 ярдів 64 метри. Здарлись угору сходами, протиснулись у шафу віллі. Сиди тут. мовила Моллі. Знов унизу. Назустріч йому. Униз, у кухню. Геть не готова. Бабрається зі швидкісною обоймою. Моллі забула про стійку. Забула про мушку. Проте міцно обхопила обома руками пістолет. І коли двері ввалилися всередину, прострелила в стегні долар Гайда широченну діру. І вона стріляла йому в обличчя, поки він сповзав униз по дверях. Стріляла йому в обличчя, коли він уже сидів на підлозі. Підбігла до нього і ще двічі вистрелила в обличчя, коли він простягнувся по-під стіною. Шкіра звисала на підборіддя, а волосся горіло. Віллі розірвав простирадло на перев'язку і пішов шукати Вілла. Ноги в хлопця трусились, і він кілька разів упав, поки перетнув подвір'я. Помічники шерифа і карета швидкої приїхали, перш ніж Моллі встигла їх викликати. Коли вони, прикриваючись пістолетами, зайшли до будинку, вона саме приймала душ. Завзято відтирала обличчя й волосся від крові й кісток, і була не в змозі відповісти помічниві, який спробував поговорити з нею крізь душову шторку. Зрештою, один із поліціянтів підняв слухавку, що звисала на шнурі за апарата, і поспілкувався з Крофордом у Вашингтоні, який почув стрілянину і викликав поліцію. «Не знаю, зараз його саме заносять», – сказав помічник шерифа і визирнув у вікно, коли повз будинок проносили нощі. «Як на мене, вигляд у нього кепський». 54 У ногах ліжка на стіні висів годинник із такими великими цифрами, щоб їх можна було розрізнити навіть крізь медикаменти і біль. Коли Вілгрем зміг розплющити праве око, то побачив той годинник і збагнув, де перебуває – в реанімації. Він знав, що за годинником варто стежити. Рух стрілок нагадував йому, що цей стан минущий, що він скінчиться. Ось навіщо на стіні годинник. Стрілки показували четверту. Грем уявлення не мав чи то четверта дня, чи ночі. І не дуже тим переймався, поки стрілки рухалися. Він поринув у забуття. Коли знову розплющив очі, годинник показував восьму. Біля ліжка хтось сидів. Грем обережно скосив око. Це була Моллі. Вона дивилась у вікно. Моллі схудла. Він спробував заговорити. Але ліву половину голови пройняв страшенний біль. Щойно Грем поворухнув щелепою. Голова і груди пульсували в різнобій. Це більше скидалося на синкопу. Грем спромігся вичавити звук, тільки коли Моллі полишила палату. За вікном уже було світло, коли Віла почали ворушити, тягати і робити з ним такі речі, від яких жили на шиї напиналися. Жовте світло, коли він побачив над собою обличчя Кроуфорда. Грем спромігся моргнути. Кроуфорд усміхнувся і Грем помітив, що в нього між зубів застряг шпинат. Дивно. Зазвичай Кроуфорд уникав овочів. Грем зробив пальцями рухи, наче щось пише на простирадлі. Кроуфорд підсунув йому під руку блокнот і вклав між пальцями ручку. «Віллі Ок» написав він. «Так, з ним усе гаразд», – відповів Кроуфорд. «З Моллі теж. Вона тут сиділа, поки ти спав. Долар Гайт помер, Вілла «Присягаюся, цього разу вже помер. Я сам зняв відбитки, а прайс їх перевірив. Жодних сумнівів. Він мертвий». Грем вивів у блокноті знак питання. «Ми до цього дійдемо. Я буду тут і розповім усе, що й на тобі покращує. Мені дали всього п'ять хвилин». «Зараз», – написав Грем. «Лікар із тобою говорив?» «Ні. Спершу про тебе. Ти одужаєш». Око не розплющується через набряк, який виник після глибокого ножового поранення обличчя. Тобі там усе позашивали, але загоїться рана тільки з часом. Селезінку теж вирізали. Але кому потрібна та селезінка? Прайс зі своєю розпрощався ще в 41-му в У Ушибку постукала медсестра. Мушу йти. Вони тут не зважають на жодні посвідчення. Ніщо на них не діє. Просто виставляють за двері, коли час впливає. «До скорого!» Моллі сиділа в передпокої реанімації. Там було багато змарнілих людей. Кроуфорд підійшов до неї. «Моллі!» «Привіт, Джеку!» – відповіла вона. «А в тебе досить непоганий вигляд. Не хочеш підсобити йому з трансплантацією обличчя?» «Моллі, не треба!» «Ти на нього дивився?» «Так!» «Я от не думала, що зможу, але подивилась таки. Його вилікують!» Мені лікар сказав. Усе в них вийде. Моллі, хочеш, щоб з тобою хтось побув? Я привіз із собою Філіс. Вона... Ні, більше нічого для мене не роби. Вона відвернулася і почала шукати хустинку. Коли відкрила сумочку, Кроуфорд побачив там лист. Конверт із дорогого бускового паперу. Такого знайомого. Кроуфорд напружився, але іншого виходу не було. Моллі! У чому річ? Віллу прийшов лист? Так. Тобі його медсестра передала? Так, медсестра передала. А ще в них там стоїть купа квітів від усіх тих друзів із Вашингтона. Можна мені цей лист? Я віддам його Віллу, щойно він попросить. Будь ласка, дозволь мені глянути. Навіщо? Бо йому зараз не потрібні листи від цієї особи. Щось було не так із виразом його обличчя, тож Моллі опустила очі на лист і впустила його разом із сумочкою. Підлогою покотилася помада. Кроуфорд нахилився, щоб зібрати речі Моллі, і почув, як вона цокає під борами геть, полишивши сумочку. Він передав сумочку черговій медсестрі. Кроуфорд знав, що цим листом лектор навряд чи досягне всього, чого прагнув, але ризикувати було не можна. Він попросив інтерна просвітити лист у Грангенівському кабінеті. Потім з усіх боків розрізав конверт складеним ножиком і уважно оглянув внутрішню поверхню і аркуш на предмет якихось плям чи пилу. У разі чого в Балтиморській лікарні є луги для дезінфекції рук, ще й аптека. Не виявивши нічого підозрілого, він узявся читати. Дорогий Віле, ось ми вдвох, ти і я. Спочиваємо по своїх лікарнях. Тобі дістався біль, а в мене відібрали книжки. Про це подбав учений доктор Чултон. Ми живемо в примітивні часи, правда, Вілле? Епоха ані дикунів, ані мудреців. Півміри. Ось її прокляття. Будь-яке раціональне суспільство уже б мене вбило або ж повернуло книжки. Бажаю тобі швидкого одужання і сподіваюся, що вийдеш ти не дуже бридким. Я часто про тебе думаю, Ганібал Лектор. — Я вам ще потрібен? — спитав інтерн, позираючи на свій годинник. — Ні, — відповів Кроуфорд. — Де у вас піч, щоб палити відходи? Кроуфорд повернувся за чотири години для наступного візиту і Моллі вже не було ані в передпокої, ані в самій палаті реанімації. Грем не спав. Він одразу вивів у блокноті знак питання, а знизу дописав. «Ди? Як помер?» Кроуфорд йому розповів. Грем ще хвилину не ворушився. Тоді написав. «Утік як?» «Отже, – розпочав Кроуфорд, – Луїс. Певно, доларгайд шукав ребу Маклейн. Приїхав до лабораторії, коли ми там були, і помітив нас. Його відбитки знайшли на прочиненому вікні в котельні. Про них повідомили тільки вчора. Грем зачеркав у блокноті. Тіло. Ми гадаємо, що то був хлопець на ім'я Арнольд Ланг. Він зник. Його авто знайшли в Мемфісі. Усі відбитки старту. А мене за хвилину виженуть. Тож дозволь розповідати тобі все по черзі. Доларгайт дізнався, що ми в гейтвеї. Тож випорснув від нас із фабрики і поїхав на станцію Сервко-Супрім, що між бульваром Ліндберга і шосе 270. Там працював Арнольд Ланг. Реба Маклейн повідомила, що минулої суботи Доларгайт погиркався з оператором станції техобслуговування. Ми вважаємо, що то був Ланг. Тож він упорав Ланга і відвіз його тіло до себе додому. Потім поїхав до Реби Маклейн. Вона саме обіймалася у дверях з Ральфом Менді. Він пристрелив Менді і затягнув його в кущі. Зайшла медсестра. «Заради Бога, ми тут справи поліції обговорюємо!» Гукнув Кроуфорд і швидко заговорив до Крема, коли вона потягла його за рукав до виходу. Він приспав Ребу Маклейн хлороформом і привіз до себе. Тіло вже було там. Останню фразу Кроуфорд промовив у коридорі. Аби почути решту, Грему довелося чекати ще чотири години. То він уже по-всякому з нею грався, типу, вбивати тебе чи ні, сказав Кроуфорд, щойно зайшовши до палати. Про операцію з ключем, що висів у нього на шиї, тобі відомо. Це було лише для того, щоб вона обмацала труп і розповіла нам, що стовідсотково намацала труп. Тож він їй усіляко морочить голову, типу, не можу дивитися, як ти гориш, і таке інше а потім вибиває Ланг у мізки із 20-го калібру. Ланг ідеально пасував. У нього так і так зубів не було. Може, Доларгайт знав, що в більшості пожеж верхньощелепна дуга лишається неушкодженою? Хто тепер скаже, що він знав? Хай там як, Ланг позбувся верхньощелепної дуги після того, як над ним попрацював Доларгайт. Він відстрелив йому голову і, напевне, перекинув стілець чи щось таке аби зимітувати гупання тіла в підлогу. І повісив ключ ланку на шию. Тож Реба намагається намацати той ключ. Доларгайд за нею стежить, стоячи десь у кутку. Від пострілу в неї дзвонить у вухах. Тихий шерхіт вона не почує. Він розклав багаття та пального ще не розлив. Пальне стоїть у кімнаті на поготові. Реба успішно вибирається з будинку. Якби вона запанікувала, стукнулася об стіну чи заклякла, то, на мою думку, він би стукнув її кийком і витягнув на двір. Вона б не пам'ятала, як там опинилась. Але вона мусила вибратися з будинку, аби його план спрацював. Ой, чорт, медсестра йде. Грем швидко написав. Авто. Тут він нас насправді здивував, відповів Кроуфорд. Він знав, що має лишити біля будинку свій фургон. І розумів, що одночасно дві автівки туди не прижине, але ж йому потрібен транспорт для втечі. І ось як він учинив. Попросив Ланга причепити фургон до робочого евакуатора. Потім порішив Ланга, замкнув станцію і відбуксував фургон до себе додому. Потім полишив евакуатор на ґрунтівці в полі за будинком. Повернувся на фургоні і поїхав по Ребу. Коли вона вибралася на подвір'я, Долергайт дістав динаміт. Розклав навколо вогнища пальне і утік через чорний хід. Відвіз евакуатор назад на станцію техобслуговування. Покинув його там і взяв машину Ланга. Підчистив за собою всі хвости. Поки ми допетрили, я мало глузду не з'їхав. І я знаю, що ми не помиляємось, бо він лишив кілька відбитків на буксирній станції. Певно, саме з ним ми й зустрілися, коли під'їжджали до його будинку. «Так, мем, я вже йду». «Так, мем». Грем хотів поставити питання, та було запізно. Наступні п'ять хвилин тривав візит Моллі. Грем написав «Я люблю тебе» в блокноті Кроуфорда. Вона кивнула і узяла його за руку. За хвилину він знов почав писати «Віллі, окей?» Моллі кивнула «Тут». Вона надто швидко перевела погляд із блокнота на нього. Цьомкнула повітря і указала на медсестру, що вже йшла до палати. Грем потягнув її за палець. «Де?» – наполіг він, двічі підкресливши питання. «В Орегоні», – відповіла Моллі. останнє прийшов кроуфорд. Грем уже наготував записку. «Зуби». «Його бабусі», – відповів Кроуфорд. «Ті, що ми знайшли в будинку, належали його бабусі». Поліцейські сент луїса розшукали одного Неда Фокта. Мати Доларгайда була його мачухою. Ще в дитинстві Фокт побачив місіс Доларгайт і на все життя запам'ятав її зуби. «З цією новиною я тобі телефонував, коли ти зіткнувся з Доларгайдом. Тоді мені щойно повідомили зі Смітсонівського. Вони нарешті отримали щелепу від органів штату Міссурі, аби вивчати її собі на втіху. І помітили, що верхню частину виконано з вулканіту» а не за крилу, як зараз роблять. Вулканітові пластини вже 35 років ніхто не виготовляє. Доларгайд замовив собі точно таку пару, тільки за крилу. І цю щелепу знайшли вже на його трупі. Смітсонівці придивилися до певних характеристик. Жолобки, як вони сказали, і зморшки на піднебінні. Китайське виробництво. Старі щелепи були швейцарські. Також у нього з собою був ключ від камери схову в Майамі. Там лежала велика книга. Щось на кшталт щоденника. Пекельна штука. Я її дістану, якщо захочеш подивитися. Слухай, хлопче, мені треба повертатися до Вашингтона. Я приїду сюди на вихідні, якщо зможу. З тобою все буде гаразд? Грем начаркав знак питання. Потім закреслив і написав. А як же? Після того, як пішов Кроуфорд, завітала медсестра. Вона додала в крапельницю демерол. І циферблат годинника розплився. Грем не встигав за секундною стрілкою. Він задумався, чи подіє Демерол на його почуття. Певний час він утримуватиме Моллі своїм обличчям. Принаймні, поки рани заживуть. Дешевий спосіб. Тримати її заради чого? Він починав куняти, сподіваючись, що сон прийде без сновидінь. Він таки линув між спогадами і сновидінням. Та процес був не таким уже й болісним. Він марив не про те, як Моллі його кине, і не про Доларгайда. Це був довгий спогад сон про Шайло. Місце в штаті Теннесі, де 6-7 квітня 1862 року відбулася одна з найбільших битв громадянської війни США. Що уривався тільки ліхтариком, яким йому світили в очі, та шипінням манжети для вимірювання тиску. Грем потрапив у Шайло навесні, невдовзі після того, як пристрелив Гарета Джейкоба Гопса. Одного погожого квітневого дня він йшов асфальтованою дорогою до кривавого ставка. Схил до води поріс молодою травою, ще свіжою і світлозеленою. Прозорі води піднялися до трави, і крізь воду проглядалася трава. Вона росла все нижче і нижче, наче вкривала саме дно ставка. Грем знав, що тут сталося у квітні 1862-го. Він присів на траву і крізь штани відчув вогку землю. Повз нього промчав автомобіль якогось туриста. І після його від'їзду Грем помітив, як на дорозі щось ворушиться. Колеса автівки переламали спину курячій змії. Вона ковзала і замикалася в нескінченну вісімку посеред асфальтованої дороги. Раз у раз перевертаючись того чорною спиною, то блідим животом. Надзвичайна атмосфера Шайло огорнула Грема холодним покривалом, хоча він усе пітнів під теплим весняним сонцем. Він устав з трави. Штани намокли позаду. У голові трохи паморочилось. Змія скручувалась у вісімку. Грем зупинився над нею і підібрав за кінчик гладенького сухого хвоста, а тоді повільним, неквапливим порухом Клацнув нею, мов батогом. Мозок змії полетів у ставок. За поживою піднявся лящ. Раніше Грем вважав, що в Шайло повно привидів, що його краса зловісна, мов бойові прапори. Тепер, глинучи між спогадом і наркотичним сном, він побачив, що Шайло аж ніяк не зловісне. Воно байдуже. Прекрасне Шайло може пережити будь-яке видовище. Його безжалісна краса лише підкреслює байдужість природи – зеленої машини. Чари Шайло насміхаються над нашими бідами. Грем сполохнувся і подивився на бездумний годинник, та все одно не зміг спинити плин думок. Зелена машина не має милості. Ми творимо милість. Виготовляємо її в техсерціях, що надбудувалися над нашим примітивним рептильним мозком. Убивство не існує. Ми творимо вбивство. І тільки для нас воно має значення. Грем надто добре знав, що містить усі складники, необхідні для скоєння вбивства. І милості, мабуть, теж. І розумівся він на вбивстві надто добре, до страшного. Він замислився, чи ті дикі бажання, які ми гнітимо в собі, і темне інстинктивне усвідомлення цих бажань, Насправді діє як інактивований вірус, проти якого змагається великий організм людства і свідомість тих людей, що прагнуть цивілізації. Він загадався, чи саме з тих древніх страхітливих бажань можна виготовити вакцину. Так, він помилявся щодо Шайло. У Шайло немає привидів. Привиди живуть поміж людей. А Шайло – байдуже і поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість і пізнати безумство й глупоту. І збагнув я, що й це все то ловлення вітру. Книга Еклезіаста. Кінець.